Суспільно-господарчий лад на Україні в після Трипільський, передскицький період. Хто то були ті, що заступили Трипілля? Ким були вони з огляду суспільно-господарчого? Про які зміни в суспільно-господарчому відношенні свідчать згадані вище явища? Деградація керамічного виробництва, провінціальний тип шнурової кераміки – менша кількість поселень в цей період, супроти їх числа в трипільський період. А тож тим самим виразне свідчення про зменшення кількості населення. Ці такі характерні зміни в топографії поселень, про що була щойно мова. Насамперед щодо хліборобства. Як і кераміка, так і хліборобство деградує Воно втрачає свій провідний, виключний основний характер. Не воно визначає тепер тип і напрямок розвитку культури. В основі господарства трипільських часів лежало хліборобство, пов'язане з підпорядкованим йому скотарством. У післятрипільський період хліборобство не зникає, але вага його, як сказано, зменшується і підпорядковується скотарству, яке в свою чергу на даному етапі набуває нових, інших рис. Тих рис, яких за попередньої епохи вона не мало. Як відзначає у своїй праці професор Щербаківський, з Месопотамії не було коней, їх не було і в трипільців. Для культурного світу того часу, для типу культури, репрезентованої за тієї доби передньоазійськими народами, був властивий не кінь, а віл. При розкопках трипільських селищ знаходимо кістки бика. Але не знаходимо кісток коня. Кінотник-вершник не був властивий Трипільській епосі. Цю епоху репрезентує не кінотник-вершник, а осілий хлібороб, пов'язаний з ділянкою, яку він обробляв. Уперше кінотник з'являється на арені історії України у після період. Носіїв культури шнурової кераміки, що заступили Трипільців, професор Щербаківський характеризує як піших номадів, і як таких протиставляє їх осілим хліборобам-трепільцям. Це протиставлення осілих хліборобів і номадів, розмежування двох епох, що заступили одна одну, за даною ознакою безперечно слушне, сією, однак, відміною, що, як показали розкопки останніх часів, зокрема Городська, носії шнурової кераміки, якщо й були номадами, то в кожнім разі не пішими, а кінними. Ми говоримо про номадів, але тут потрібне уточнення мешканці городська були номадами, оскільки вони були кіннотники, і кінь переважає в складі їх стада. Піший хліборо був носієм трипільської культури, вершник скотар став носієм тієї, що прийшла їй на зміну. На зміну бику прийшов кінь, віл стадо, в якому переважає корова пасує до побуту, пов'язаного зі сталістю перебування поблизу оброблюваної хліборобської ділянки. Випас табунів коней і отаровець вимагав з погляду територіального обсягу кожного окремого господарства освоєння далеко більшого простором терену, ніж той тип господарства, що його структуру визначають обробка землі і сполучений з ним випас корів. Лух ніколи не є тотожній собі. Протилежність земельній ділянці оброблювані людиною. Луг залежить від природних умов. Лан обробляє і засіває людину. Зменшення ваги хліборобства, перехід на тип господарства, в основі якого лежав не обробка землі, а випас худоби, не лан а луг, не хліборобська ділянка, а вигін. Простори для випасу овець і коней це це робило з шнуровика номада, яким Тріпілиць не був. Безперечно, шнуровики були номадами, але вони мали сталі місця осітку, мали постійні житла, споруджували укріплені городища, виробляли посуд, отже тим самим абсолютними або виключними номадами вони не були. Це все треба взяти до уваги, щоб збагнути сенс тих історичних зрушень які стались на Україні при переході від Трипільської епохи до після Трипільської, перед Скидською. Район розпросторення, визначення культури після Трипільських часів,